«Прям в эту задрипанную деревеньку?» «Ну да, и зачем?» «Да, вроде тоже что-то искала, череп какой-то, что ли?» «С монетками, небось, не знаю». «Тогда здесь большая загадка кроется». «Да, скорее всего, посмотри-ка, не сбежал чего доброго наш олигофрен к ядреной бабушке». «Да куда он убежит? Темно, как в черной жопе, а он, к тому же, напуган до смерти». Сожвышь выше вызорнул и лайнулся. Та он його мать штани снял і з перепого, наверное, ха-ха. Так і привезли Івана, і після того, як він виспався на панському ліжкові, нагодували. Та так, що ой-ой. Кудись повезли, і костюма блищущого підібрали, навіть труси майку й сорочку у Палехмахівській чуприну під Йожика постригли, голову помили. Іван те все героїчно терпів, такого дмила чи що там рідке таке якого, ко втрапило, скривився і пирхнув, як кіт, коли ногу у воду встромлює. Дивувався Іван і раз по раз лякався, то в тім Києві машин, і як одна з одною при такому стовписку розминутись можуть. Та найбільше боявся Іван, що котресь із височенних будинків, боязно навіть голову задирати, а їх у Києві тьма-тьмуща, захитається і на нього Івана впаде. Ото буде гуркоту і копоті, більше, ніж коли старої клецехи коли хату розбирали. Голову в плечі втягав і благав Бога, та Івана заступника, абись одвернув таку напасть. Ще один серйозний високий дядько кудись його теж звозив. Посольство казав. Іван мусив довго там у калідорі сидіти. Високий вийшов повеселілий, «Всё, есть визочка. Да, бран везде, видать, авторитет, крупняк. И в Египте небось делишки проворачивает. И в Нигерии этой. От самого президента тамошнего, слышь, мужик, пришло указание, тебе визу срочно оформить да выдать. Что ж ты за персонаж такой, а?» «Я не знаю», – чистосердечно признался Иван. «Лады, мы тоже умеем держать язык за зубами». Похвалив дядько. Повезли Івана в машині того дня далеченько. Як виявилося, туди, звідки самоліти літають. Ух, ну і величезні, ну залізні птиці! Як же вони в небо, такі важезні злітають і не впадуть! А таки слетіли. І земля за вікном кудись попливла і зробилась маленькими іграшковими будиночками, а люди мурашками стали – Іванові було страшно до неймовірності, холоділо у грудях і пекло внизу живота, тамички потекло щось. Іван захвилювався та пригадав чудернацьке слово «памперси» на оте, що йому до трусів уклали. Поруч з ним сидів той високий дядько, і він і вчив Івана, як обідати, коли їсти принесли. А яка там дівчина довгонога все те розносила, приносила на великих тарілках, чи як там їх. Красива, майже як Таумі. Ну, за Зіну Антонівну точно красивіша. Про Тамарку і не кажемо, тикобіла, ледь загоріла і з губами накваціними. Те Іван побачив і подумав: а раптом злижене на роком, то ще отруїться, бо ж казала Катруся Нюрчина, як він ту замазячку раз лизнути пробував, що то отрута. Вредна для здоров'я. А раз вредна, то нащо на губах носити? У великій місці Каїрі передали Івана, як по естафеті, іншому чоловікові. А той і до Нигерії на іншім самольоті його доправив. У Лагосі чекав на Івана один з охоронців Таумі Рембел з машиною. Під їзди Іван крутив вертів голову на всі боки. Дивні, бо тут хати, хатки, мов у них ті, що старі, соломою чи очеретом окриті. А людей по обидва боки дороги, Мамо рідна, і усі геть чорні, Один одного чорніший. Іван змирився, що кудись везуть. До Таумі. Але де ж вона? Що з ним щось роблять, як з лялькою? Тейте, йди туди-сюди. Часом йому здавалося що ця дорога ніколи не закінчиться, а часом попереду машини вважалася Таумі. Стояла ген там, де дорога кінчалась, спочатку шосейна, а потім ж, як у їхньому селі, тільки більш закиптюжена. Ну, а Таумі раз йому й на хмарі привиділась, як ото на другий самольот пересідали, де в їхній довгій летючій хаті чи як там воно в самольоті зветься, більшість пасажирів теж були чорні-чорнісінькі і балакали не те, що не по-нашому, а відразу в трічі чи в п'ятеро не по нашому, слово на слово не схоже. Чоловік, котрий летів з Іваном, теж пару раз до них шваргонув. Та настав час, коли тепер кав'їхали в'їхали до якогось наче міста. Під'їхали до великого будинку. Івана, чоловік, що сидів за кермом, повів і завів до будинку. По однім-другім калідорі постукав, почувся голос. Іван стригнувся, двері розчинилися, ще одна кімната. Іван побачив своє сліпуче шоколадне сонце та умів. Таке, як от часом ранком сходить, у жовтім, швидше жовто-гарячим, коротеньким платячку. Таумі заосміхалася, рушила до нього Іван, що теж дурнувато усміхався, дурнувато, він те добре знав, а раптом відчув, як світ кудись поплив, а за ним Іваном ціла земля, бо не могла вона витримувати такого сліпучого сяйва. І він гримнувся прямо до ніг Таумі. Звісно, були викликані лікарі, котрі констатували перевтому, а на її основі – знепритомлення. Визначили підвищення тиску. Іван глипнув оком і знову голова впала на подушки. Лікарів було двоє – білий і чорний, вони про щось навіть посперечагались на своїй вченій мові. Спільно дійшли висновку – пацієнт після сну, який змінить чи вже змінив зомління, має прийти до тями. Це примітивний, але в принципі здоровий організм. Життю його нічого не загрожує. А тоді місцевий лікар відкликав Таумі сказав, о, місць, цьому чоловікові, не знаю, хто він, але потрібна місцева терапія, омбіріута тому буквально лікування здоровим тілом. Таумі відповіла, якщо це потрібно для здоров'я її гостя, то нехай. Тоді цієї ж ночі, загадково сказав лікар, «Невже він мав на увазі секс?» – подумала Таумі, коли обидва лікарі покинули Зальчик. «Секс кого з ким?» «Невже її з цим, цим чоловіком?» «І в ванном?» «Ні, це неможливо», – Джон прошептала Таумі. «Навіщо вона викликала його сюди?» «Тепер їй це зовсім незрозуміло. Щоб побачити? Просто побачити. Хотілося йому показати Африку». Те перевісне життя, яким жив цей чоловік у своїй далекій Україні, тільки трохи інакше. І все ж, скільки коштувала Костіця Іванова мандрівка».